بسم اللہ الرحمن الرحیم تراک سیرم منہم مقینا دبنی اسرائیلو دلانت ذکرو شو او یاد آگی وجہ اللہ ذکر کرا ذالک بیما عصو دریوجن لانتو شجدینہ پرمانی پولن نبیان دعیسیان او دنا پر مانے داغی مختلف سورتون دی بیگا پاوی که یو سورت ذکر شئو چه کلا بدین آروا کون میں یو بل بیدن آروا و نمانگو نن دے آیات کے دعیسیان او دنا پر یو بل صورت ذکر گئی او وکانو یا تدون لکارا یو بل نمنا او مثال ددی ذکر گئی او داوی خلاصہ و حاصل دا دیں چی پہ عمبر علیہ السلام تا اللہ دا بنی اسرائیل احلی کتاب او بیا خصوصا دی که منافقان یتولون اللذین کفرو چې دوی با د دا او دا مکی دا مشرکان اسرہ دیں نو مطلب دا چی لعنت پا دی چ دې دې کافرانو سره دوستاني دې پدي باندې د کافر او د ماحول علت اثر دی خامخا د ماحول علت اثر وي ندیبا دې يهودانو حضور سندې کې منافقانو هغه د کافرانو سره تعلق ساتو د دې یو ولو کدي په حق دین باندې وینې په کار دې چې د مسلمانانو سره محبت کوله و دې ول حق دین زینور اړینګ کړي ندکه پیران سره بدستاني کوله او مخ کی تیرشي یو مکه باندې د مکی سردار دینه د پوس کوم په حقایو او که زموند ملګری جتازو ترته درغله یو خپل ابای دینه پرهیده دی دی په حقایو نو بدی باندې بوت سی جامغلا په دې الی کتاب باندې او دی وتوی نه استه ملګری په حق نه لري او تاسو په حقایو نللہ تعالی فرمایے پیراں با ته د وینې ډیر د وینې چای په دوستانه کيده کسان سره چې کم کا ګران دي دمکه مشرکان دی, دی باندې د حالت ماحول اثر دی لبې زمہ قدمت لهم انفسهم انصحط الله دا الله تعالی دې پران د آخرت د ازل ذکر کوي الله دیر ناکار دا بدل دا آمال دیر خطرناک دا خامخا خامخا دیر خطرناک دا بدل دا آغا ناکار آمال چه دا, دا دی نفسو نو مخیلی گلی دی او آغا بدل صدا انسخط اللہ علیه دا چه اللہ غصد پا دیباندی دا اللہ غصد پا دیباندی او دب تا غصب یا سبب گرزی د در پارا و پیل عذابی پا عذاب هم خالدون دی با همیشه زکا جسو کیسا علیہ السلام تا دخدا زوی و یودر امخدیو دو داغم مور دخدا او سو کو عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زوی و نخام خدا ناکارا عمل نی الله ته دی غصا کیلی او داد کا پرانشو تا دی خبرو باندنی نبی و همیشه همیشه حضرت لا کان یؤمنون بالله والنبی وما ما انزل الیه ما اتخذوه مولیا دیو وزان ته مسلمانانو الله د دی حقیقت بیانې ها الله فرمای چې داسن ګمان گئی چې مونږه مسلمانانی ایمان دی او پقبل نبی کو موسا علی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دے وما انزل ایلیعا وابا چھ نازل شوید دے پیغمبرتا چھ تورات دے پاگیم ایمان دے نو یہود پیغمبر موسا علیہ وسلم اوز نبی مانا موزد کھوڑا اللہ فرمائی کھا چھر دین ایمان چھ سنگ ددائی گو ماندے چھ مم مسلمانان یو پاگلان ایمان دے او اغه موسی علی السلام هغه کتاب نظر شوه د تورات نه تبل پرز دی پاګی باندې ایمان وی نه مت حبوه مولیاتی بر کافرانو سره دوستانی نه کولې ځکه موسی علی السلام د دې تعلیم نه ور کړې اغه محمد نبی علی السلام د حقانیت تعلیم ور کړل تورات د تعلیم نه ور کړل د کو پارو سره دوستانی د مسلمانانو د خرابول لپاره بلکه تورات و تعلیم ده اسلام ده حقانیت و ده نبی علی اسلام ده حقانیت ورکڑه او پا اللہ مانی ہو ایمان ده تا قاضنه ده چیده چا پا اللہ ایمانی اغده ده اللہ دی و پیغنبر نه امکارو کیا دا غده دین ده خراپولو ده پاراد ده مشرکانو سرنه دوستانه دی نو الله فرمائی که چره حقیقتن ده دی پا اللہ بانده پا مساله صلاة و السلام بانده او پتو رات باندې ایمان ونه مت کهروهم اولیاء دی بده مکی دا مشرکان په دوست سره نهونی سلی خو چون کې ایمان نشته صحیح په الله ایمان نشتا او نه وین ایمان کوم زال سلام نشتا دا پر اوډیشوي کتاب باندې صحیح ایمان نشتا نو دریو دي نه کار په ان سره دوستانه کوي ولکن کثیر منهم فاسکون الله دې خلق دی کې اغب قصیدی دا اللہ <سؤال> دا اگلی نوزی دا اللہ دا حاج نوزی دا اللہ خد خدا دے چھی دا کافر سرا دوستاناو کاد محبت مکا دا دا حد او کلی دا خدیب قصیدان دی چھی دی دا اللہ دا کولی ناد دا اللہ دا اخمات و نوزی مسلمانان پردیاو کافران سرا دوستانی لتجدن اشد الناس لتجدن اخمار اشد الناس ناس عداوتا لیلذین آمنوا یهودا والذین آشرو ده آیات پا مضمون با نظام کوئی گئی دی آیات که اللہ پیغمبر اللہ السلام دا فرمائی چی تبا پا غیر مسلم خلقو کی اشد دن ناس نا مراد غیر مسلم تبا مو غیر مسلم خلقو کی پا اعتبار دا دشمنی دا مسلمانانو سرا پا دشمنی کی مسلمانانو سرا بغیر مسلم خلقو کې ډیر سخت ترین دشمنان الیهودا نو اغلب تمام يهوديان او الذين اشرکو او مشرکان چې ګم غیر مسلم دي نو زیات دشمنی او عداوت هغه د تبکم او کسانو کې دا خبره هم دا دشمنی په يهود او په مشرکان باندې دا د تا جملې مطلب او دې بل جمله کلاوی ان تجدننا اقربهم موددا او تب قومي اغه دیر نزدې مسلمانانو ته په محبت کې سوق الذین قالوا انا نصاره مسلمانانو ته په محبت کې نزدې اغه خلک ته چې اغه دا خبره کوي چې مونږه عیسیان او یاد الله دا ادي وجه بیانې را لکه په انهم سرا دا اغه وجه بیانې چې دا عیسیان مسلمانانو سره په محبت کې اولي دي داغه وجیدا دا الاو ذالک بان منھم اسسین دا تہ دیو جنہ چپدی عیسایانو کہ کسسین نی نو کسس پر وینو وات عالم تھوی نی کی نو مطلب را دے چپدی عیسایانو کہ حق فرشتہ عالمان شتره پدی کہ علم دوست خلق علم سر محبت زادی نو یهودیانوں کی معالمانوں کو اغا صرف علم والہ علم دوست نو دو دا علم پت اکازوں بانینا چلی او با مسلمانوں کی معالمان شخص اغا زی علم دی کلاک خواهندان دا علم نیہودیانوں <فكر> <علم> <esa> کی صرف اغا معلومات والد او عیسائیانو کی سناس دا علم پت اکازہ بانی جلی دون gim. او مسلمانان جکم عالمان دی اغا کلاک علمان او علم والم نو اللہ فرمائی پا دی ایسایانو که بازی خلق که سیسین و علماء دی. او بازو مانا کرده در که سیس و مشر ته کی دی ایسایانو که او مشران دی او خیار پوی خلق دی نو یو وجداش و عدید دی مسلمانانو سره محبت کی زکنید دی دی دوی او پا دی ایسایانو که بازی خلق پیران دی درویشان خلق دی چې اغی دنیا پر ایخ دا. او ودین پر سي لګي د او درې ما خبر اده چې مسلمانان ته عیسایان ځکه نږدې دي, دي ان هم لا استکبرون یقینا دوی کې دي د حق نه تکبرنه کای د حق نه ځان وې نه د حق خبر او ری اغیت غاله دی او 파ریباند ځان کوي دا نه مخ نه او تکبر نه کوي نيو په دې جمله باندې ځان کوي چې که ظاهر کوم نو کور نه کو فرض دي تاسه دي زهانو کو بر سختو او يسعه الله نه السلام الله او دي همجي الله او یوی ساله سلام ده یو اللہ تعالی ده نو کفر سنگینو خسره ده نو ده ده اللہ تعالی یو خبر ده ده بارکی بیان کرده جده مسلمانان تاپا محبت کی نیز دی وجده اگه سوا چی پدی که پوی خلقو او دردشان خلقو او داس خلق بکی موجودو چی تکبر والنو نو ده خصی پاتی گورا پدیس رکوری دی مسلمانان دنی دايان سنت شرع الله تعالی په دی آیات کې د اسلام نړۍ بیان کړ او نه دی صفت سپد بیان کړل د 10 په تقابلي خبره ده په نسبت سره يهود ته الله خبره کوي چې دی يهود په نسبت باندې د مسلمانانو سره سنا سره نزدېکټ او معدد لري دا مطلب نه دي چې کینی د دی الله صفات کيزه کا بیان تران خدایان دړي او بیان کا تران عیسی علیہ السلام ته الله او دا الله زي وي وسره په نسبت سره يهود ته الله خبره کړي نه دې صفات بیان کړي بلکې په تقریري حق او د حق په تسليمو لکه الله تعالی دویما ته کړي اغه ندي اغه صفات کړي یا مطلب دا نه چې دا عامو عيسایانو صفات نه کسفاته والے چې الله هي صفات کړي نو دا عامو عيسایانو صفات الله نه نہ اموسی سف... اسایانو صفات نه کړي بلکه دا د دا خاص او کسانو حق والے خبره اوري تاریکی دنیا دی علم والے او تکبر نکلو دا د اغه عیسیانو بارکه الله تعالی خبره کوي لکه چې آیات په پس منظر کې د آیات چې کم شانی نزول دین دا اغینم پته لګي دا آیات د الفاظ نن پته چې دا آیات د هرې زمانه بارکه د عیسیانو بارکه ده دا د ټولو عیسیانو بیانونه ده او زه هرې علاقه دې عيسيانو بیانونه ولې آیات کې الله ویلي دی پیغمبر ته لته جنته به نه پتهولل کې راځي دا هر زمانه کې دا هر زماني عيسيان د مسلمانانو سره په محبت کې نزدې نه نو دا خبره اعتراض د نشي کولی چې محبت کې نزدې دي قلم کې هغه د مسلمانانو وینځي نه سا وکاله مسلمانانو په Spain باندې جگم حکومت کړې اندلس باندې نو انتکه د مسلمانانو د ځمې کې د یو بیان چې منه طويل چې په ټوټو په مخونه وځه تکواله مزبحاني ور له جوړې کړې او د مسلمانانو ویني به طويل چې چا به سنت شوی اوبم حلالو کچا بکبر سرناستو اوبم حلالو د اختر پرم بچانې کپړې وځلې هغه د انځباکو نو دغه عام عیسایانو بیان نه چې مسلمانانو ته محبت کې رسې بلکې دغه اغه زماني دنه د اله سلام تو سلام د زمانه د بازو عیسایو بیان نو ده تکلپس نام پتہ لګی او بل د دې آیات نا هغه پتہ لګی چې د امو عیسایو خبر زکنه د دې کو د يهوديان او مسلمانانو ونيس کی بلکې دا د خاصو خلق خبره زک الله دې دې آیات که ذلک بان من کسین و دې کو علماوی او دې کی درویشان خلک دې او د تکبر نو پتہ و لګی چداګ طولو عيسایانو خبر نه ده بلکې دا د اغه خلکو خبره ده چې حق پرست علماء دي اې د علم د نه اسلام ته واړ کې دي د دنیا سره محبت نشته او د اسلام د حق مذهب نه اغه تکبر نه کېنه دا اغه عيسایانو بیان ده ورنه نور عيسایان د مسلمانانو مين نسکي په دې جملې نه پته لګي چې دا د ټولو عيسایانو خبر نه دا آیات چھے کم پس منظر کی نازل شوئے نو دا صرف د اغی بیان دے دا کم جملہ چھے اللہوی اللذین قالو اننا نسوار مسلمانانو تا محبت کے آنا خلق نزدی دے چھے اغی ہوئی چھے منعی سایانیو نو دا دینا مراد مخصوص خلق دے لکا دا دی آیان تشانی نزول نموالی میجی دا آیات نازل شوئے سنگ پس منظر کی نو عبداللہ ابن عباس و رضی اللہ تعالی عن روایات اکی رازی جکلہ قریش و مسلمانان انتہائی تنگو او دا مشورہ او کچھ مسلمانان تنگو لگواری نوہر ایک قبیلی والدہ کوشش کاؤ چھ مسلمانان و لعظام ورکی او دا مسلمانان تنگ کی دیر سختی شروع پا نبی علیہ السلام دا حجرت حکم اکو حبشی تا پیامبر علیہ السلام صحابوت او پر مل چیل تاکی بادشاہ دے نیک بادشاہ په هیڅ ځ باندې ظلم نکيو نه ده په نس باندې دغه قوت تاسو باندې څوک ظلم کول نو تاسو دا سهوکه چې تاسو حبشه ته هجر نو تقریبا یو لسليو سنور خزې دا په پټه باندې وته عثمان رضي الله تعالی خو دا غزد نبی رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دکرانګه زه به رضي الله تعالی عنہ عبد الله ابن مسعود صاحب عبد الرحمن صاحب عادت ابو حذيفه صاحب داغ خذا دکرانګه دا نور صحابه دانا او خفسه هجرت وکړه پناه واماس دا رسول تنبیلی صلی الله علیه وسلم د ترزو یې یاخر د نبی طالب صاحب اغه لار او اغه د مسلمانانو تقریبا دو کسان علاوه د خودو د ما شمانو نو هغه هجرت وکړ بار هېکه مسلمانانو کن وکړ لندل چې مشرکان بهسه کسانو لګل د دې چې الټقم دی په زندگی ژوند کې رنکې سو تخپه وداله راو واستې نجاشی بادشاه د کار جذاب ولور کو نو جال تلل نو هغه ته یو هر عرب مسلمانان راغلي دي او دی خپل وطن کې په جنا جوړه کړی دا دلته هم په جنا جوړه نو تداس یو که دا د خلک چې د دې جنرال اوس نو بهر حال هغه چې مسلمانانو ال ته هجرت کړو هغه ورو خپل پای کې د نبی سلام دا علیه وسلم د ترځوي چې کوم د جعفر سره وhto او ددا څخه بیان وکړي دا هغه د بیان نه د نجاشي په اساس چې کوم راهبان نشته عیسایان نشته کس سيین نشته هغه خپل باندې نشته هغه ست پسونه وګ نو هغه بلکه دا اغید استرب نو اخ کی روان شي سبب را شي او کو شو چې دا کم پیغمبر دی نو دا بالکل اغه سیدی چې کم اسلام تو سلام دا غ برکی پیشن بویا ورکړي نو باندې مشرکان دا تم کسان تل نو اغه بادشاہ واپس کوا تیر بالکل جديد سنوا او زدي د خپل ملک نادوا تو ادر نه ورکو اغه ته زما خپل ملکی په امن سره وسه او هغه نبی عليه السلام تو سلام تا دیو ختم لیکلو چې کله دې راتلنه اغوا سره څه کسان عمره لیکلو بها 68 کسان ات شمو عليه بها 68 کسان حبشي ولو 70 کسان چې کله رااله نبی عليه السلام پیاسینو اولو تو دا غي دسترګونه اوخه باید سباني آیات کې سباني آیات کې برائشي جړلې کوخه دسترګونه باید او هغه اند خبره کول چې داهو به انه هغه کلام دی چې کم به عيسى عليه السلام باندې نو چکاله دغه خبره او شوان نو دا ایتونه چې نازل شوی دی نو دا د ام عیسایانو باره کې نه دی کسر کوی چې ار عیسایان خدایپا کوي چې دوی مسلمانانو ته محبت کې نزدید او دی خو نه دی نشانه نزول لپته لګي چې د ام عیسایان نه لري مراد بلکې د کې مخصوص اغا تسان مرادي کم چې شان نزول کې ذکر دي چې اغه راغلي نو بي السلام تا او چیکن نبی در سلام سورت یاسین اغه نو دا اغه د ذکرونه اوکه باید او اغه جنئ او اغه د او په جنت بهینه دا خو اغه کلام ده څنګه چې بپې عيسه عليه صلوات و سلام باندې نازلید نو آیات کی عام نوی مرا بهر حال آیات نو خبره معلوم شوه چې ګور علماو په یقوم کې وي درويشان خلق کی دنیاي پری هي او یقوم کې دا صفات وی چې په اغه کې تکبر نو دا کوم بهر حال اغه ترقیکه او دا سپات الله تعالی ته وخت لکه څنګه چې د حق ورستو عیسایانو کې داخلك موجود نو اسلامي کابل کو اغه ته غار کې خون نو علما حق ورستو علما او فرام وجود ضروری ده ترا کفیرن من تبوینه ته کسیرم منحما دیر خلق دوینا یتولونا یتولونا یتولونا چی دی بدوستی کئی الَّذینا کسانو سرا کفرو چی کا کفر اکڑ دی دمکی مشتکان لدی سما دیر خطرنات دی ما آزاب خدمت لہم آن اسوہم چی اوڑانی لیگلے دی دی دی دی پارا نسنو دی دی یا الله به خطرنا ډیر ما ده ما جزاد هغه اعماله قدمت لهم انفسهم چې وړاندې لګلې ده چې وړاندې لګلې دي انفسهم نفسونه دي نو ده هغه ناکرو اعماله بدله ډیر خطرناک ده بدله سره ان صحه الله علیهم دا چوسه ده الله علیهم پذیبان نه او په عذاب او عذاب کې هم خالدونه دي به نولا بحث فنات معنی وکړه او د دې نه مراد له به سامان ناکارده هغه بدله د اعمالو چې کوم اعمال د دې نفسونو وړاندې لګیني او سره ان الله عليهم دا یو غسمي الله تعالی ان سخط الله دا چونه تعالی عليهم بدی باندي و فن عذاب او هم خالدونه دي به همیشې wala'taanu yu'minuuna billaahi aw gajradee eemaan larle Allah baani samchadee gumaan kai wan nabiyyo peyambar baandi wa ma'a thauraat baandi unzilaa ilaihim jinaazil qaysh wede doita mattahaalu hum nabiy banun isle ko paar lara aw liyaa adastaan ko eemaan padara quraan pa tauraat ولاکن كثيراً من هم ل سرد دونا فسيکونا اوي د خدوو د اللهنا لا تجدنا اشدّنا س خاامخات بمومي اپبره عاشدنا غير دغ مسللمونهغاډير سخت غير مسلونه عدعاً قد دشمن ک للنا من د پاه د مسلمانانو نوتبمومي دور سخت عدعوت کې اليبود یهودانو لرا وا تاسانو لرا ایشلکوجه غیشر کړل وی ول سجدن او خام خاته بم می پیغمبر اقربهم اغادر نږدې د غیر مسلمه نا مودتن په محبت کې للذین امنوا داتسانو لرا چې ایمان راول دي نتبو می اللذین کسانو لرا قالو چې ویل دی ان نصاره م عیساینیو نو اغا آن خلقت چه اغای حق قبول کرد اولی اللہ بیانی چه ولی محبت مادا پا کی ولی را مسلمانانو تنیز دی ولی را لکادا محبت نزدی والے دانیز دی والے پا محبت کے بے انہ منہم چیکنن ددینہ کسی سینا منہم بازی ددینہ کسی سینا علما دی یا قسیسینا اغفوی مشران دی ورغبانا او درویشان او تران دی وانهم او یکنان ویچی دی لا يستقبرون دی زانبین نگه حق وقتی اغا اوری او اغا قبلی یاوان لولین یا خانین قوت المتین رحمان مساکین کریم اخدای داکم کباحتو نجیزی گرشوی یا اللہ <سؤال> چاہتا کرفار صلی اللہ دوستانی یا اللہ مسلمانان لا سمجھ ورکی خصوصا مشران اللہ دا ملک و دا قوم مشران چه ددین اللہ سو مراد یا اللہ مسلمانان کو برباد دی یا اللہ صحیح ایمان فا اللہ بانے پا پیغمبر بانے اللہ متنصیب وبرد کریم اخدای ددین که چه داکم خی خبری بی یا اللہ علم حاصلوی او یا دنیا پر خودل <سؤال> زہد احتیار والا اللہ طرف تا متوجہ کرنے حق خبر آئیتا وقت کی الله قبل اللہ قبلل کریم اخدادہ صفات من پکیدا گئے ردے چکم مقابل صفاتی یا الله تکبر دے او جہالت تے او در کرنگی دنیا ماننے میں انہی دل رضا شکا گئے دا پر لگی دل دی کریم اخدادہ دینے منگا و ساتھ یا اللہ رزی شیصن اللہ تعالی نا